Bona, bueno, asierara, buru, ba, atzo puntu batek ari zenuten azkenean puentea genietik, nahizta iroazteko aukera egon zen, puntua ona da ez. Bai, bai, gainera ez dugu baten importantzia hori ez, igau, bai, egenukan partidua hor penalti horrekin, eta azkenean, ba, azkenean empate batek enturri gara, baina, bueno, mendikan hilabete batzula, segure ez que izango dela puntu hori, gainera, balen, oso balen, kanpoan oso zaila dela e, puntua lortzia, eta, bueno, enkarri dugu puntu bat, puntua dela kantxa oso, oso zaia, kuston gira dago eta presio asko hartzatzen dute, eta baino baino oso pozit. Benagalizan da horregatik ez bat ez ere utxe gindako penalti horren eta gero kontra batzuk ere egon zirelako horre bantaia hartzeko, eta horietan utxe egin zen. Bai, egon bueno, azkenean hori, ba, nerbiuak ez, e, igual, zain zain zain, zain, zain bi kontra dake gila ba, jartzeko bigatiko irugatik eta, bueno, ba, pasada ba, portero da dor dago arte sain ate eta azkenean askenean ba, bere lana gelditzea da, ez? Ta askenean ba, ez izan ziren bi, bi poste eta gero geldiketa bat, eh bere ate, bere natesainena ta askenean ba, azkenun, errenta hori lortu, ez? Eta igual itzeneko que ya ja, ha ba, partido las ayago askeneko baina horrela bueno, orrela askoia vuelta ematen dio 6, 6 5 minutotan ta, ta, bueno, eh orriunes la ba, lortu punto orriunes. Bi partia galitzen dira lehengo itzulia bukatzeko, bakit partiaz partia jona iduzu dela eta lehenengoa etxean daukazue Groni Gersen kontra, aurkari gogorra ez, elkapeneko iruga baina hartarekun iroazia diteke. Baina uste baietz, gainera baki gu por ekipotentia dela, e, baina bueno, izan ditu... Bi Bikale kanpoan ematen eh, du, jistendula bere nivela etxitik kampo, eta, bueno, gainera eh, giro honekin gironekin, ba, seguraski partuaren ongo garela, ez? Eh? kostatuko kostatu gozailea lortzea bipuntoa, eta ni uste, ba, ba fakti didea dela bipuntoa egek, xean genditzeko. Eta Iruñako azken partio hori, anaitasunaren aurka, kanpoan izan da, zai izaten da, baina, bueno, partia polita ere gai ez, derbi hori, eta nola nah, Na, kusten dut. Ba gainera justuko da ta jolastea ni gutxiak eta jendeari gustatzen saio, ez? Eh ja. e, hango kantsa hori catedraletan egiten diote. Ba bueno, gainera derbia izan da, ba askoz gogo behago izango da, jende asko gerturatuko da irundikan Iruniara eta ta, ta parte polit izango da. hori arrasoa jatika hori dela, ba dago kontran da hori kanpoan dela, equipo potentea gainera oso kompletua ni uste ueskain antzekoa dela. Baina, bueno, e, oso irregularra dira, eta ni uste zerbait hartu dugu lapurtu dezago gula niruñan. Mm. Bueno, denmuraldia nahiko kaskarre hasi zen, eh, nahiko beltza zirudu den hasi eran, baina, bueno, pizkeneka pizkeneka lortu dituzue dagoeneko gueneko bost puntu, eta hor bete leian bostekin bidasoa, sei e, izazpi eta zortzi hurrengo taldeak beraz, hor zartu du zaudete. Bai, bai, e, jau dena oso betza... Ikusten san, eh, hasiera batean, eh, jendia ba critica oso guten zelas, igual equipo os Oscar Rinsela, es un su la baina ikusi da ba ekipoa e widehat no la una beti partidu guztietan, ta habitu e, igual galdu ditu pare punto batez ez, bidaionta, baina bueno, hor gaude oraindik ant e, chato jolasten ta bueno, dinamika hartu ona hartu du goren eta hor gaude bi partido lortuta e, permanean lortu dezake zula salera sai. Ta ja e, gero hartzen baduzu ba, beste bi partido igual hasta e, tablako erdian tabla cobertian, es decir, Mayennego Eta ikusi da, ba, ba oso oso competitiboa dago arasohala eta noizbenka txiki batek irastuen dio hondi bateri eta hori aprobetxatu badugu, ba, ba, kale egiten dutenean guk eh saiatu bi puntuei lortu eta jun poliki poliki, ba, ez dakit, zenbait puntura egongo da permanezea hori, baina ni uste dinamika honekin ta gero Agustinen e recupera segura da ba, ni uste eta oso konbentzitua nago lortuko begura pertsona hori. Ba Irudi ba Irudrak alde batera utzi eta konfientza hartu dela taldeak, ez. Hasieran ba esperientzia gabeko jokalari asko zeuden, Asoaren eta ba ipuztenari gara, nola komaia ematen ari diren, e, adibidez, e, aitortu askeri edo kaitz mugi edo ba sekula hortan e, egonez direnak eta ba Irudi orain agurtatzen ari dela. Bai, así era hori, ba, ez, es, igual, somos nervioak ez, es, ba, debuto, debutoria so bale, baina joan, gu ba, jolastu dugunak ja ni honetan, ba, Adrián, eh, Pintoradunate Roberto Dani horretako ba, goies animatzeko jende oniri esateko jode altutela ondo egin eh, mai honetan eh, eh, eta ikusten behira gara orren fruitu hiek eh zureren ikatz azkeneko partioan azkeneko minututan erresponsabilitate asko hartuzun eta jode eta ondo tehasen eta gainera ba etorreta dinamikoa hone dagoenean goi lortu hiru lau partidonak segitu onak egiten eta konfianzekin dago eta gainera ba igual momentu batzutan eh, igual Ekari egiten zunean, bera jutan zan, eta orai joa ikusten da, ba, sartzen denean, etipoa pues, e, oso nibelona dakala. Bigarren hitzulia izango da bidasuarana, bidalen bueltarekin, eta jakin daba hondun urtean ere egintzen duten bigarren hitzulia, eta Fernando Bolaren taldek beti badiru di bigarren bueltagobeakete dituztera mayoría hori esaten da hori ikusi da, eh, lengo urtean, eh. La Sudaba da cagó el Partido Vasco, eh, Etxetik Campo, baina, bueno, nos ustedes Agustinen recuperarselekin, Eta gero, Fernando Borenen ekipoak, beti gora egiten duela, e, bigarren bueltetan, ba, behar ditugun puntu guztiak, eta gainera, bueno, nola egiten dugun e, orain urtarrilan eta hotxailan e, minipeten pora da hori, eta nola erizten gara lengo partidutara, baino, Ni betituan agon ere taldeago, eta nire lagunak, lagunkideak, eta, ba, lortuko gogola, oso animatu agaude, eta ere ikusi gu, ba, aldugu lagin lasai, lasai.